Cartea Leviticul, capitolul 1 Domnul a chemat pe Moise. E vorbit din cortul întâlnirii și a zis. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le. Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cu sur și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Să-și pune mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să junghie vitelul înaintea Domnului și preoții fiii lui Aaron să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să-și upoaie vitelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăt. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții fiului lui Aaron să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o artere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur. Să-l ei în parte de noaptea altarului înaintea Domnului, și preoții lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. El să-l taie în bucăți și preotul să le pune, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar. Se spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros Domnului. Dacă darul adus de el Domnului, va fi o ardere de tot din păsări, se le aducă din turturele sau din pui de porumbel. Preotul să aducă păsările pe altar, să-i despice capul cu unghia și să o ardă pe altar, iar sângele, să-i se scurgă pe un perete al altarului, să scoate gușa cu penele ei și să o arunce lângă altar spre răsărit, în locul unde se strânge genușa, să-i frângă aripile fără să le dezvipească, și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Cartea Leviticul Capitolul 2 când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare, darul lui să fie din floarea păinii, să toarne un lemn peste ea și să adauge și tămâi. Să o aducă preoților fiilor lui Aaron. Preotul să ia un pum din această floare a făinii, stropite cu un de lemn, împreună cu toate tămâia și să o ardă pe altar ca jertfă de aducere a minte. Acesta este un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. Ce va rămâne din darul acesta de mâncare să fie al lui Aaron și al fiilor lui? Acesta este un lucru prea sfânt între jertfele de mâncare, mistuite de foc înaintea Domnului. Dacă vei aduce ca jertfă de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, să aduci niște turte nedospite făcute din floare de făină, frământate cu un lemn, și niște plăcinte nedospite stropite cu un dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă în tigaie, să fie făcută din floarea făinii, nedospită și frământată cu un de lem. s în bucăt și se torni un de pe ea. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare. Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă pe grătar, să fie făcută din floarea făinii, frământată cu un de lemn. Darul de mâncare făcut din aceste lucruri să-l aduci Domnului, și anume să fie dat preotului care îl va aduce pe altar. Preotul va lua din darul de mâncare partea care trebuie aduse ca aducerea minte și o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare, de un miros plăcut Domnului. Ce va rămânea din darul acesta de mâncare să fie al lui Aaron și al fiilor lui. Acesta este un lucru prea sfânt între darurile mistuite de foc înaintea Domnului. Niciunul din darurile pe care le veți aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut cu aluat, căci nu trebuie să ardeți nimic cu aluat sau cu miere ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Ca jertfă de mâncare din cele din Piroade veți putea să le aduceți Domnului, dar ca dar de mâncare de un miros plăcut, să nu fie aduse pe altar. Toate darurile tale de mâncare, să le fărez cu sare. Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Dacă vei aduce Domnului un dar ca jertfă de mâncare din cele din priroade, să aduci ca dar de mâncare din cele din perioade ale tale, Pice coapte de curând, prăjite la foc și boabe noi pisate. Să torni un pe ele și să adaugi și tămâie. Acesta este un dar de mâncare. Preotul să arde ca aducere aminte o parte din boabele pisate și din un cu toată tămâie. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Cartea Leviticul Capitolul 3 când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă fără cu sur înaintea Domnului. Să punem mâna pe capul dobitocului să-l el la ușa cortului întâlnirii și preoții fiului lui Aaron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire să aducă drept jertfă de foc înaintea Domnului. Grăsimea care acopere măruntaele și toată grăsimea care ține de măruntaie. Cei doi rărun și grăsimea de pe ei și de pe coapte, și prapurul de pe pe care îl va dezlipi de lângă rărun. fiului lui Aaron să le ardă pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de foc. Aceasta este o jertță mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Dacă darul pe care îl aduce ca jertă de mulțumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă cusur. Dacă va aduce jertfă un el, să l aducă înaintea Domnului. Să-și pune mâna pe capul dobitocului și să-l junghie înaintea cortului întâlnit. Fii lui Aaron să-i strofească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertă de mulțumire se aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului și anume, grăsimea, coada întreagă pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de mărântari, cei doi rărungi și grăsimea de pe ei de pe coapte și trapurul ficatului, pe care îl va desepi de lângă rărungi. Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. Dacă darul lui va fi o capră, s-o aducă înaintea Domnului, să-și pune mâna pe capul vitei și să o junghie înaintea cortului întâlnirii, și fiul lui să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Apoi din ea, să aducă drept jertă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele, cei doi rerum și grăsimea de pe ei, de pe coapse. Și prapurul ficatului pe care va desipi de lângă râu. Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea unei jerțe mistite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată grăsimea este a Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui. Cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge. Cartea Leviticul Capitolul 4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 Să aducă vitelul la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, să-și pune mâna pe capul vitelului și să jungie înaintea Domnului. Preotul care a primit ungerea să ia din sângele vitelului și să-l aducă în cortul întâlnirii, să-și degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului, în fața perdelei dinăuntru a Sfântului Locaș. Apoi, preotul să ungă cu sânge coarnele altarului pentru temunie mirositoare care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii. Iar tot celălalt sânge al vițelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la ușa cortului întâlnirii. Să ia toată grăsimea vitelului adus ca jertfă de ispășire și anume, grăsimea care acopere mărunța ele și toată grăsimea care ține de ele, cei doi rărunt și grăsimea de pe ei de pe coapse și praporul ficatului pe care îl va deslipi de lângă rărunt.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 Toată grăținea vitelului să ia și să pe altar. Cu vitelul acesta se facă în tocmai cum a făcut cu vitelul adus ca jertă de ispășire. Se facă la fel. Astfel se facă preotul ispășire pentru ei și li se va ierta. Vitelul rămas se-l scoate apoi afară din tabără și se-l ca și pe vitelul din tâi. Aceasta este o jertă de ispășire pentru adunare.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 Cartea Leviticul, capitolul 5 Când cineva va fi impus sub jurământ ca martor, va păcătui, nespunând ce a văzut sau ce știe, și va cădea astfel sub vină. Sau când cineva fără să știe se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei turitoare necurate, și va băga apoi de seamă și se va face astfel vinovat. Sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de orice spurgăciune care face pe cineva necura, și va băga de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat. Sau, când cineva, vorbind cu ușurință, jură că are să facă ceva rău sau bine, și ne băgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu, și se va face astfel vinovat. Când cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut o parte femeiască din turmă și anume o oaie sau o capră ca jertfă ispășitoare și preotul să facă pentru el ispășirea păcatului lui. Dacă nu va putea să aducă o oaie sau o capră să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele sau doi pui de porundel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere de tot. Să le aducă preotului care va jerti întâi pe cea care are să slujească drept de ispășire. Preotul se i cu unghia capul de la grumaz, fără să-l desparte. Să stropească un perete al altarului cu sângele jertfe de ispășire, iar celălalt sânge să-l stoarcă la picioarele altarului. Aceasta este o jertfă de ispășire. Celalte pasăre s-o pregătească drept ardere de tot după rânduielile așezate. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a făcut și îi se va ierta. Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui cadar, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, și anume cadar de ispășire. Să nu pună un len pe ea și să nu adauge niște mâie, Că este un dar de ispășire. Să o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducerea minte și să o ardă pe altar, ca și pe darurile de mâncare nisplit de foc înaintea Domnului. Acesta este un dar de ispășire. Astfel va face preotul pentru omul acela ispășirea păcatului pe care l-a făcut, față de unul din aceste lucruri, și îi se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne din darul acesta să fie a preotului, ca și la darul de mâncare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, când cineva va face o nelejuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca gel să devină pentru păcatul lui un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în cicli de argint, după ciclul Sfântului Locaș. Să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat Sfântul Locaș, și să-l încredințeze preotului. Și preotul? să facă ispășire pentru el cu berbecile adus ca jertfă pentru vină și se va ierta. Când va păcătui cineva făcând fără să știe împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat purtându-și astfel vină, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbece fără cusur, luat din turmă după prețuirea ta și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe. Și îi se va ierta. Aceasta este o jertfă pentru vine. Omul acesta se făcuse vinovat față de Domnul. Cartea Leviticul, capitolul 6 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tegăduind aproape lui său un lucru încredințat lui, s-au dat în păstrarea lui. S-au luat cu sila sau v-a înșelat aproapele lui, găduim că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâm cu privire la un lucru oarecare, pe care îl face omul și păcătuiește. Când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucruri luat cu sila sau luat prin înșelăciune, sau încredințat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, sau lucruri pentru care a făcut un jurământ strâm, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg, să mai adaugea cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua când își va aduce jertfa lui pentru vină. Iar ca jertfa pentru vină să aducă Domnului pentru păcatul lui în berbece fără cusur, luat din turmă după prețuirea ta, și să-l dea preotului. Și preotul va face pentru el ispășirea înaintea Domnului și îi se va ierta, oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinova. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, de următoarea poruncă lui Aaron și fiilor să și zi. Iată legea arderii de tot. Ardera de tot să rămână pe batra altarului toată noaptea până dimineața și în felul acesta focul să ardă pe altar. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu ismenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistii ardera de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprinde lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsina jertțelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Iată legea darului adus ca jertă de mâncare. Fiul lui Aaron să o aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. Preotul să ia un pumn din floarea făinii și din un de lemn, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare, și să o ardă pe altar ca aducerea minte de un miros cu Domnului. Aaron și Fiului lui mănânce ce mănânce ceva mai rămânea din darul de mâncare, să o mănânce fără aluat într-un loc stânt, în curtea cortului întâlnirii. Să nu o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat-o eu din darurile mele de mâncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea scânt ca și jertfa de ispășire și ca și jertfa pentru vină. Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată darul pe care îl vor face domnului Aaron și fiii lui, în ziua când vor primi ungerea. A aparte parte dintr-o efe de foarea păinii ca dar de mâncare veșnic, jumătate dimineața și jumătate seara. Să fie pregătită în tigaie cu un de lemn și s-o aduci prăjită, Să o aduci coaptă și tăiată în bucăți, ca un dar de mâncare de un miros plăcut Domnul. Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns în locul lui, să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veșnică înaintea Domnului, să fie arsă întreagă. Orice dar de mâncare al unui preot să fie ars în întregime, să nu se mănânce. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, Vorbește lui Aaron și fiilor lui și zi, iată legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfa de ispășire să fie junghiată înaintea Domnului în locul unde se jungie arderea de tot. Ea este un lucru prea sfânt. Preotul care va aduce jertfa de ispășire, acela să mănânce, și anume să fie mâncată într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfințit. Dacă va sări sânge din ea pe vreun rășmânt, locul stropit cu sânge să fie spălat într-un loc sfânt. Vasul de pământ în care se va fierbe să se spargă. Dacă s-a pierdut într-un vas de aramă, vasul să fie frecat și spălat cu apă. Toată partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea. Ea este un lucru prea sfânt. Dar să nu se mănânce nicio jertfă de ispășire din al cărei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispășirii în Sfântul Locas, ci aceea să fie arsă în foc. Cartea Leviticul Capitolul 7. Iată legea Gerțului pentru vine. Ea este un lucru prea stânt. În locul unde se jungie arderea de tot să se junghe și vita care slujește ca cerțul pentru vine, Sângele ei să se stropească pe altar de jur în prejur. Să îi se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaele, cei doi rărumni și grăsimea de pe ei, de pe coapte și praporul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărumi. Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vin. Toate partea bărbătească dintre preot să mănânce din ea, și anume să o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru prea sfânt. Cu jertfa pentru vine este ca și cu jertfa de ispășire. Aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe. Vita jertpită va fi a preotului care va face ispășirea. Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a dus-o. Orice jertfă de mâncare cuaptă în cuptor, gătită pe grețar sau un tigai, să fie a preotului care a adus o Iar orice jertfă de mâncare, frământată cu un delem și uscată, să fie a tuturor fiilor lui Aron, a unuia ca și celuilalt. Iată legea jertfei de mulțumire care se va aduce Domnului. Dacă cineva o aduce ca jertfă de laude, se aducă împreună cu jertfa de mulțumire niște turte nedospite, frământate cu un delem, niște plăcinte nedospite stropite cu un delem și niște turte din floarea de făină prăjite și frământate cu un delem. Pe lângă aceste turte se aducă și pâine dospite pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțumire. Din toate acele daruri se aducă Domnului câte o bucată, ca dar ridicat. Ea să fie a preotului care stropește stângele jertfei de mulțumire. Carnea jertfei de laudă și de mulțumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă, să nu se lasă nimic din ea până dimineață. Dacă aduce cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămânea din ea să se mănânce a doua zi? Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc? Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ține în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urăcios și oricine va mânca din ea își va purta vină. Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată și trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne. Dar acela care, găsindu-se în stare de necurățenie, va mânca din carne, jerfei de mulțumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său. Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcășune omenască, fie de un dobitov necurat, fie de o altă spurcășune și va mânca din carnea jerfei de mulțumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune, să nu mâncați grăsime de băut de miel sau de cap. Grăsimea unui dobitoc mort sau sfârșiat de fiară va putea să fie întrebuințată la orice altceva, numai să nu o mâncați. Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacilor din care se aduc domnului jertfe mistuite de foc, va fi nimicit din poporul său. Să nu mâncați sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veți locui. Cine va mânca vreun fel de sânge, va fi nimicid din poporul său. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Cine va aduce Domnului jertfa lui de mulțumire, să aducă Domnului darul lui luat din jertfa lui de mulțumire. Să aducă cu mâinile lui ceea ce trebuie mistui de foc înaintea Domnului. Și anume, să aducă grefimea cu pieptul, pieptul ca să-l lege într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor lui. Din jertele voastre de mulțumire să dați preotului și spata dreaptă, aducând-o cadar luat prin ridicare. Spata aceea dreaptă să fie partea celuia dintre lui Aaron, care va aduce sângele și grăsimea jertfei de mulțumire. Căci eu iau din jertele de mulțumire aduse de copiii lui Israel, Pietul care va fi legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat, și spata, care va fi adusă cadar luat prin ridicare. Și le dau preotului Aaron și fiilor lui printr-o lege veșnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. Acesta este dreptul pe care le-l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfățișați ca să fie în slujba mea ca preot. Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din ziua ungerilor. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii lor. Aceasta este legea arderii de tot, a darului de mâncare, a jertfei de izpășire, a jertfei pentru vină, a închinării în la Domnului și a jertfei de mulțumire. Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai. Cartea Leviticul, capitolul 8 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el veșmintele, unde lemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile, și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnir. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. Moise a zis adunării, iată ce a poruncit Domnul să se facă. Moise a adus pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. A pus tunica pe Aron, l-a încins cu briul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe ele fodul pe care l-a strâns cu briule fodului cu care l-a îmbrăcat. I-a pus pieptarul și a pus în pieptar urim și tumim. I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinaintea mitrei, a așezat placa de aur cu nuna împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. Moise a luat un lemnul pentru ungere, a uns sfântul locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. A stropit cu el altarul de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui, ca să le sfințească. Din unde lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și la uns, ca să-l sfințească. Moise a adus și pe fiul lui Aaron, i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat cu fiile cum poruncisele lui Moise Domnul. A apropiat apoi vitelul adus ca jertă de ispășire. Și Aaron și fiul lui și-au pus mâinile pe capul vitelului adus ca jertă de ispășire. Moise l-a junghiat, a luat sânge și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curățit altarul. Celălalt stânger a turnat la picioarele altarului și l-a simțit astfel, făcând ispășire pentru el. A luat apoi toată grăsimea care acopere măruntaele, prapurul ficațului, cei doi rărunți cu grăsimea lor și le ars pe altar. Iar celălaltă parte care a mai rămas din vitel și anume, pielea, carnea și balega, le arse în foc, afară din tabere, cum poruncise lui Moise Domnului. A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot. Și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise l-a junghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. A tăiat berbecele în bucăți și a ars capul, bucățile și grăsimea. A spălat cu apă mărunta ele și picioarele și a ars tot berbecele pe altar. Aceasta a fost arderea de tot, o gerță mistuită de foc, de un miros plăcut domnului cum lui Moise domnul. A adus apoi celălalt berbece, adică berbecele pentru închinarea în slujba Domnului, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecilui. Moise a jungheat berbecele, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechilor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas la strofit pe altar de jur împrejur. A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunți cu grăsimea lor și spata dreaptă. A luat de asemenea din coșul cu azim, pus înaintea Domnului, o turte fără aluat, o turte de pâine făcută cu un și o plăcintă, și l a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. Toate aceste lucruri le-a pus în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Apoi Moise le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă misuită de foc de un miros Domnului. Moise a luat pietul berbecului de închinare în slujba Domnului și l le a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. Moise a luat din unde lemnul pentru ungere și din sângele de pe altar. A stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor. Și a simțit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. Moise a zis lui Aaron și fiilor lui, pierdeți carne la ușa cortului întâlnirii. Acolo să mâncați împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând, a arun și fiii lui să mănânce. Iar partea care va mai rămâne din carne și din pâine o ardeți în foc. Timp de șapte zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului. căci șapte zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Ce s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. Să rămâneți dar șapte zile la ușa cortului întâlnirii zi și noapte, și să păziți poruncele Domnului, ca să nu muriți, căci așa mi s-a poruncit. Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise. Cartea Leviticul, capitolul 9 În ziua a opta,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 Apropie-te de altar. Adu-ți ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor. Adu-și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a porunci Domnul. Aaron s-a apropiat de altar și a junghiat biselul pentru jertfa lui de ispășire. Fiii lui Aaron i-au adus sângele la el. El și-a muiat degetul în sânge, a uns coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. A ars pe altar grăține, runche și prapurul ticatului de la vitelul pentru jertfa de ispășire, cum poruncise lui Moise Domnul, iar carnea și pielea le ars în foc afară din tabără. A apoi arderea de tot. Fiii lui Aaron i a adus stângele la el și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. i a adus și arderea de tot să iată în bucăți, cu cap cu tot și le-a ars pe altar. A spălat măruntaele și picioarele. Și le-a ars pe altar deasupra arderii de tot. În urmă a adus jertfa pentru popor. A luat sapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a jungiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintre jertă. A adus apoi arderea de tot și a jertit-o după rânduielile așezate. A adus și jertfa de mâncare, a umplut un pom din ea și a ars-o pe altar, afară de arderea de tot de dimineață.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 Și au adus astfel înaintea Domnului foc străit, lucru pe care el nu le-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, Aceasta este ce a spus Domnul când a zis, Voi fi sintit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aaron a trecut. Și Moise a chemat pe Mișael și pe Altefan, fiul lui Iuziel, unchiul lui Aaron, și le-a zis, apropiați-vă, scoateți pe frații voștri din Sfântul Locaș și duceți-i afară din tabără. Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcați în tunicile lor, cum zisuse Moise. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui Aaron, să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsați pe fații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii ca să nu muriți, căci unde delenul ungerii Domnului este peste voi. Ei au făcut cum se Moise. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis, Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutura ametitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat. Și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Tamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aaron: Luați partea din darul de mâncare rămasă din gerțele mistuite de foc înaintea Domnului, și mâncați-o fără luat lângă altar. Căci este un lucru prea sfânt. Să mâncați într-un loc sfânt. Acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare nispite de foc înaintea Domnului. Căci așa ne-a fost poruncit. Să mâncați de asemenea într-un loc curat, tu, fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul care a fost legănat într-o parte și alta și spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare. Căci ele vă sunt date ca un drept cuvenit ție și ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel. Împreună cu grăsimile rânduite să fie mispite de foc, ei vor aduce spata aduse ca jertfe prin ridicare și pieptul care se leagă într o parte și alta înaintea Domnului. Ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi, împreună cu tine, printr-o lege veșnică, așa cum a poruncit Domnul. Moise a căutat sapul adus ca jertfă de ispășire. Și iată că fusese azi. Atunci s-a mâniat eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aron și a zis, Pentru ce n-ați mâncat jertfa de ispășire într-un loc stân. Ea este un lucru prea stân, Și Domnul va dato dat ca să purtați nelegiuirea adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Iată că sângele jertfei n-a fost dus înăuntru Sfântului locaș. Trebuiați să o mâncați în Sfântul Locaș, cum am poruncit. Aron a răspuns lui Moise. Iată, ei și-au atus ați de ispășire și arderea lor de tot înaintea Domnului. Și după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aș fi mâncat azi jerfa de ispășire, ar fi fost bine oare înaintea Domnului? Moise a auzit și a fost mulțumit cu aceste cuvinte. Cartea Leviticul, capitolul 11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 să priviți ca necurate. Să nu mâncați iepurile de casă care rumegă, dar nu are unghie despicată. să priviți ca necurat. Să nu mâncați iepurile care rumegă, dar nu are unghie despicată. Să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați porcul care are unghie despicată și copita despărțită, dar nu rumegă. să priviți ca necurat. Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Să le priviți ca necurate.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 și le custa Hagab după soiurile lor. Pe toate celelalte fiuretoare care zboară și care au patru picioare, să le priviți ca o urciune. Ele vă vor face necurat. Oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara. Și oricine va purta trupurile lor moarte să-și pele hainele și va fi necurat până seara. Să priviți ca necurat orice dobito cu unghia despicată, dar care n-are copita despărțită și nu rumită.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 Cartea Leviticul, capitolul 12 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, Să fie necurată șapte zile, să fie necurată ca în vremea sorocului ei. În ziua a opta copilul să fie în prejur. Femeia să mai rămână încă 33 și trei de zile, ca să se curețe de sângele ei, să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la Sfântul Locaș până nu se vor împlini zilele curățirii ei. Dacă naște o fată să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când e venit sorocul, și să rămână 66 și șase de zile ca să se curățească de sângele ei. Când se vor împlini zilele curățirii ei pentru un tiu sau pentru o fică să aducă preotului la ușa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot și un pui de porumbel sau turtura pentru jertfa de ispășire. Preotul să le jertsească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea. Și astfel ea va fi curățită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru ea și va fi curată. Cartea Leviticul, capitolul 13 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, Când un om va avea pe pielea trupului o înflătură, o pecingine sau o pată albă care va semăna cu o rană de lepre pe pielea trupului lui, trebuia dus la preotul Aaron sau la unul din fiii lui care sunt treu. Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacă părul din rană s-a făcut alb și dacă rana se arată mai adâncă decât pielea trupului, este o rană de lepră. Preotul care va face cercetarea, se declară pe omul acela necurat. Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă, care nu se arată mai adâncă decât pielea și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închide șapte zile pe cel cu rana. A șaptea zi, preotul să cerceteze iar. Dacă îi se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închide a doua oară încă șapte zile. Preotul să-l cerceteze a doua oară în ziua a șaptea. Dacă rana a mai scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat, este o pecingine. El să-și spele hainele și va fi curat. Dar dacă pecinginea s-a întins pe piele după ce s-a arătat el preotului și după ce acesta l-a declarat curat, să se mai supune încă o dată cercetării preotului. Preotul îl va cerceta. Dacă pe cinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat. Este lepră. Când se va arăta o rană de lepră pe un om să-l aducă la preot, preotul să-l cerceteze. Și dacă are pe piele o înflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să albească și în înflătură este și o urmă de carne vie, atunci pe pielea trupului omului acestuia este o lepră învechită. Preotul să-l declară necurat. Să nu-l închidă căci este necurat. Dacă lepra va face o spuzeală pe piele și va acoperi toată pielea celui curana, din cap până în picioare, pretutindem pe unde-și va arunca preotul privirile, preotul să-l cerceteze. Și dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel curană. Fiindcă s-a făcut toată albă, el este curat. Dar în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi necurat. Când preotul va vedea carnea vie, să-l declară necurat. Carnea vie este necurată, este lepre. Dacă se schimbă carnea vie și se face albă, să se ducă la preot. Preotul să-l cerceteze și dacă rana s-a făcut albă, preotul să declare curat pe cel cu rană. El este curat. Când un om va avea pe pielea trupului său o bubă care a fost sămăduită, și pe locul unde era buba se va arăta o împlătură albă sau o pată de un alb roșietic, omul acela să se arate preotului. Preotul să-l cerceteze. Dacă pata apare mai adâncă decât pielea și dacă părul s-a făcut alb, preotul să-l declară necurat. Este o rană de lepră care a dat în bubă. Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închide pe omul acela șapte zile. Dacă s-a întins pata pe piele, preotul să-l declare necurat, este o rană de lepă. Dar dacă pata a rămas pe loc și nu s-a întins, este semnul rănii uscate unde a fost buba, preotul să-l declare curat. Când un om va avea pe pielea trupului o arsură pricinuită de foc și se va arăta pe urma arsurii o pată albă sau de un alb roșietic, preotul să-l cerceteze. Dacă părul din pate s-a făcut alb, și apare mai adâncă decât pielea, este lepră, care a dat în arsură. Preotul se declară pe omul acela necurat. Este o rană de lepră. Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea, și că a mai scăzut, se închide pe omul acela șapte zile. Preotul să-l cerceteze șapte zile. Și dacă pata s-a întins pe piele, preotul să-l declară necurat. Este o rană de lepră. Dar dacă pata a rămas pe loc, nu s-a întins pe pielă și a mai scăzut, este o rană pricinuită de o umflătură arsuri. arsurii. Preotul să l declară curat, căci este semnul rănii vindecate a arsurii. Când un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai adâncă decât pielea și are păr galbui și subțire, preotul să declare pe omul acela necurat. Este râie de cap, este lepre de cap sau de barbă. Dacă preotul vede că rana râiei nu pare mai adâncă decât pielea și nu are păr negru, se închide șapte zile pe cel cu rana de râie la cap. Preotul să cerceteze rana în șaptea zi. Dacă râia nu s-a întins, dacă nu are păr galbui și dacă nu pare mai adâncă decât pielea, cel cu râia la cap să se rade, dar să nu rade locul unde este râia. Și preotul să-l închide a doua oară șapte zile. Preotul să cerceteze râia a șapte zi. Dacă râia nu s-a întins pe piele, și nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat. El să-și spele hainele și va fi curat. Dar dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat curat, preotul să-l cerceteze. Și dacă râia s-a întins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui, este necurat. Dacă îi se pare că râia a statut pe loc și că din ea a crescut păr negru, râia este vindecată. Este curat și preotul să-l declare curat. Când un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului și-anume pete albe, preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alt gălbui, acestea nu sunt decât niște pete care au făcut spuzeală pe piele. Este curat. Când unui om îi va cădea părul de pe cap, este pleșu. Este curat. Dacă i-a căzut părul de pe cap numai în partea dinainte, este pleșuv în partea dinainte. Este curat. Dar dacă în partea pleșuvă dinainte sau din apoi este o rană de un alb roșietic, este lepră, care a făcut spuzeale în partea pleșuvă dinainte sau apoi. Preotul să-l cerceteze. Dacă în partea pleșuvă apoi sau dinainte este o umflătură de rană de un alb roșietic, asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, este lepros, este necurat. Preotul să-l declare necurat. Rana lui este pe cap. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige, necurat, necurat. Câte vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Când se va arăta o rană de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haină de in. În urzeală sau îmbătătură de in sau de lână, pe o piele sau pe vreun lucru de piele. Și rana va fi verzuie sau roșietică pe haină sau pe piele, în urzeală sau îmbătătură, sau pe vreun lucru de piele. Este o rană de lepră și trebuie arătată preotului. Preotul să cerceteze rana și să închide șapte zile lucruri cu rană. Să cerceteze a șaptea zi rana. Dacă rana s-a întins pe haină, în urzeală sau îmbătătură, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o rană de lepră învechită. Lucrul acela este necurat. Să ardă haina urzeală sau bătătura de lână sau de in, sau lucrul de piele pe care se găsește rană, căci este o lepră învechită. Să fie ars în foc. Dar dacă preotul vede că rana nu s-a întins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură, sau pe lucrul acela de piele, să poruncească să se spele partea atinsă de rană și să-l închide a doua oară șapte zile. Preotul să cerceteze rana, după ce se va spăla. Și dacă rana nu și-a schimbat în înfățișarea și nu s-a întins, lucrul acela este necurat. Să fie ars în foc, că ce parte din față sau din dos a fost roasă. Dacă preotul vede că rana a mai scăzut după ce a fost spălată, să o rupă din haină sau din piele, din urzeală sau din bătăture. Și dacă se mai vește pe haină în urzeală sau în bătăture, sau pe lucrul de piele, înseamnă că este o spuzeală de lepră. Lucrul atins de rană să fie ars în foc. Haina, urzeala sau bătătura sau vreun lucru de piele care a fost spălat și de unde a pierit rana, să se mai spele a doua oară și va fi curat. Aceasta este legea privitoare la rana lepei când lovește hainele de lână sau de in, urzeala sau bătătura sau un lucru oarecare de piele și după care vor fi declarate curate sau necurate. Cartea Leviticul, capitolul 14 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui, Se l aducă înaintea preotului. Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, preotul să poruncească să se ia pentru cel ce trebuie curățit două păsări vii și curate, lemn de cedru, cărmâzi și isop. Preotul se poruncească să se jungie una din aceste păsări într-un vas de pământ în apă curgătoare. Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cărmizul și isopul și să le moaie împreună cu pasărea cea vie în sângele păsări jungheate în apa curgătoare. Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vie pe câmp. Cel ce se curățește trebuie să-și pele hainele, să-și rade tot părul și să se scalde în apă. Și va fi curat. În urmă, va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort. În ziua a șaptea să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele. Tot părul să-și îl rade. să, -și să -și hainele și să-și scalde trupul în apă. Și va fi curat. A opta zi să ia doi miei fără cusur și o aie de un an fără cusur, treizeci dintr-o iefă de foarea făinică, dar de mâncare frământat cu un de lemn, și un log, pahar de un de Preotul care face curățirea, să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea la ușa cordului întâlnirii. Preotul să ia unul din miei și să-l aducă jertța pentru vină împreună cu locul de unde lemn, să le lege în într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca dar legănat, să junghe în în locul unde se junghe jertțele de ispășire și arderele de tot, adică în locul sfânt, și la jertța pentru vină ca și la jertța de ispășire, Dobitocul pentru jert să va fi al preotului. El este un lucru prea stâns. Preotul să ia din sângele jertței de ispășire. Se pună pe margine urechii drepte a celui ce se curețește, pe degetul cel mare de la mâna dreapta lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. Preotul să ia un de din loc și se toarnă în palma mâinii stâns. Preotul să-și moaie degetul mâinii drepte în un de din palma mâinii stâns și să stropească din un de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. Din un delemnul care îi mai rămâne în mână, preotul să pună pe moalele, marginea urechii drepte a celui ce se curețește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vin. Iar un delemnul care îi mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curețește și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. Apoi preotul să aducă jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru cel ce se curățește de încimesiunea lui. În urmă să jungie arderea de tot. Preotul să aducă pe altar arderea de tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta și va fi curat. Dacă este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel care să fie adus ca jertfă pentru vine, după ce a fost legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat. Și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea pâine, frământată cu un delem, pentru darul de mâncare, și un loc de un delem. Să ia și două torturele sau doi pui de porumbel după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celălalt ca ardere de tot. În ziua a opta, să aducă pentru curățirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină și logul cu un delem și să le lege o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Să junglie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia din sângele jertfei pentru vină. Să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. Preotul să toarne un lemn în palma mâinii stângi. Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din un lemnul care este în mâna stângă a lui. Iar din unde din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din stringele jertfei pentru vină. Ce mai rămâne din unde lemn în mână, preotul să l pună pe capul celui ce se curățește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. Apoi se aducă una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, unul ca jertfe de ispășire și altul ca ardere de tot împreună cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curățește. Aceasta este legea pentru curățirea celui ce are o rană de lepră și nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru curățirea lui. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, După ce veți intra în țara Canaanului pe care vă dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni, cel cu casa să se ducă să spună preotului și să zică, mi se pare că este ceva ca o rană în casa mea. Preotul înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casă. Preotul să cerceteze rana, dacă vede că pe zidurile casei sunt niște gropișoare verzui sau roșietice, fărând mai adânci decât zidul, să iasă din casă. Și când va ajunge la ușă, se pune să încuie casa șapte zilă. În ziua a șaptea, preotul să se, se întoarcă în ea. Și dacă va vedea că rană s-a întins pe zidurile casei, să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană și să le arunce afară din cetate într-un loc necurat. Să pune să răzăluiască toate partea din lăuntru a casei și tencuiala încuia la răzăluite să se arunce afară din cetate într-un loc necurat. Să ia alte pietre și să le pune în locul celor din tâi și să se ia alte tencuială ca să se tencuiască din nou casa. Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa, preotul să se întoarcă în ea. Și dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită în casă. Casa este necurată. Să dărâne casa, lemnele și toate la casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate într-un loc necurat. Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă, va fi necurat până seara. Cine se va culca în casă să-și spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea să-și spele hainele. Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins, după ce a fost încuită din nou casa, se declare casa curată, căci rana este vindecată. Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cărmâzi și isop. Să junghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare. Să ia lemnul de cedru, isopul, cărmâzul și pasărea cea vie. Să le moaie în sângele păsării junghiate și în apă curgătoare și să stropească de șapte ori casă. Să curețe casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare, cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cărmâzul. Să dea drumul păsării cele vii afară din cetate pe câmp. Să facă astfel ispășire pentru casă și ea va fi curată aceasta este legea pentru orice rană de lepre și pentru râia de cap. Pentru lepra de pe haine și de pe case, pentru înflături, pentru pecingini și pentru pete. Ea arată când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepre. Cartea Leviticul, capitolul 15 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, Vorbiți copiilor lui Israel și spuneți-le, Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta, este necurat. Din pricina scurgerii lui este necurat. Fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. Orice pat în care se va culca va fi necurat. Și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. Cine se va atinge de patul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el... Să-și spele hainele, să se scalde în apă și să fie necurat până seara. Cine se va atinge de trupul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Orice șape care va călări el va fi necurată. Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el, va fi necurat până seara. Și cine va ridica lucrul acela să-și stălea sainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Cine va fi atins de cel cu scurgerea și nu-și va spăla mâinile în apă, să-și stălea sainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Orice vas de pământ care va fi atins de el să fie spart și orice vas de lemn să fie spălat în apă. După ce va fi curățit de scurgerea lui, omul acela se numere șapte zile pentru curățirea lui. Să-și hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. În ziua a opta să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii și să-i dea preotului. Preotul să-i aducă unul ca jertă de ispășire și celălalt ca ardere de tot și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru scurgerea lui. Omul care va avea o scurgere a seminței în somn, să scalde tot trupul în apă și va fi necurat până seara. Orice haină și orice piele care vor fi atinsă de scurgerea lui vor fi spălate cu apă și vor fi necurate până seara. Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă și vor fi necurat până seara. Femeia care va avea o scurgere și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână șapte zile în necurăția ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăției ei va fi necurat și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. Oricine se va atinge de patul ei să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Oricine se va atinge de un lucru pe care a șezut ea să-și stele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a șezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara. Dacă se culcă cineva cu ea și vine peste el necurăția femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile și orice pat în care se va culca va fi necurat. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile afară de soracele ei obișnuite sau a cărei scurgere va ține mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei ca pe vremea când îi vine sorocul. Orice pat în care se va culca în timpul când va ținea scurgerea aceasta Va fi ca și patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc. Și orice lucru pe care va ședea, va fi necurat ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc. Oricine se va atinge de ele va fi necurat. Să-și pele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. După ce va fi curățite de scurgerea ei, să numere șapte zile și apoi va fi curată. A opta zi să ia două turturele sau doi pui de porumbel și să-i ducă preotului la ușa cortului întâlnirii. Preotul să aducă unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere de tot. Și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului pentru scurgerea care o făcea necurată. Așa să depărtați pe copiii lui Israel de necurățiile lor, ca să nu moară din pricina necurăților lor, dacă pângăresc cortul meu care este în mijlocul lor. Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este îndinat, printr-o lepedare de sământă în somn. Pentru cea care este la curgerea de la Soroc, pentru bărbatul sau femeia care are o scurgere și pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurat. Cartea Leviticul Capitolul 16 Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aaron și spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaș. Dincolo de perdea din untru înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, că și deasupra capacului ispășirii, mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aaron în pentru locaș. Să ia un vitel pentru jelfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Să se îmbrace cu tunica sfințită de in și să-și pună pe trupizmenele de in. Să se încingă cu greul de in și să-și acopere capul cu mitra de in. Acestea sunt veșmintele sfințite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul în apă. Să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi sap pentru jertfa de ispășire și un berbeș pentru arderea de tot. Aaron să-și aducă vitelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să ia cei doi sap și să-i pune înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Aaron să arunce sorți pentru cei doi sap, un sort pentru Domnul și un sort pentru Azazel. Aaron să ia capul care a ieșit la sort pentru Domnul și să-l aducă jertă de ispășire. Iar capul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus Diu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să-i se dea drumul în pustie pentru Azazel. Aaron să-și aducă vitelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să-și jungie vitelul pentru jertfa lui de ispășire. Să ia o cădelniță plină cu cărbune aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt. Să aducă aceste lucruri dincolo de perdeaua din lăunt. Să pune tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii de pe chivotul mărturiei și astfel nu va muri. Să ia din sângele vitelului și să stropească cu degetul departe dinaintea capacului ispășirii spre rețării. Să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului spășirii. Să deci, jungie sapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdea din lăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vitelului, să stropească cu el spre capacul spășirii și înaintea capacului spășirii. Astfel să facă ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii care este cu ei în mijlocul necurățiilor lor. Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aron să facă ispășirea în Sfântul Locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire pentru altar. Să ia din sângele vitelului și țapului și să pune pe coarnele altarului de jur în jur. Să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sânge și astfel să-l curățe și să-l cințească de necurățiile copiilor lui Israel. Când va ispravi de făcut ispășirea pentru Stâncul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aaron să-și în amândouă mâinile pe capul țapului celui viu. Și să mărturisește peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Se le pune pe capul țapului apoi să l zbonească în pustie, printr-un om care va avea în aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustiit. În pustie să-i dea drumul. Aaron să intre în cortul întâlnirii, să șlepe de veșmintele de inte care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaș și să le pune acolo. Să-și spele trupul cu apă într-un loc stânga, și să-și ia din nou veșmintele. Apoi să iasă afară, să-și aducă arderea lui de tot și arderea de tot a poporului, și să facă ispășire pentru el și pentru popor. Iar grăsimea jertfei de ispășire să o arde pe altar. Ceea ce va izgoni tâpul pentru azazel, să-și spele hainele și să-și să calde trupul în apă. După aceea să intre iarăși în taber. Să scoată afară din tabără vitelul ispășitor și capul ispășitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. Cel ce le va arde, să-și pere hainele și să-și calde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în taber. Aceasta se va fie o lege veșnică. În luna a șaptea, în a zecea a zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici măstinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățit de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletul. Aceasta să fie o lege veșnică. Ispășirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat în slujba Domnului ca să urmeze tatălui său în slujba preotțiii. Să se îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfințite. Să facă ispășire pentru locul prea stânt. să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar, și să facă ispășire pentru preot și pentru tot poporul adunării. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică. Odată pe an să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor. Aaron a făcut-o tocmai cum poruncise lui Moise Domnul. Cartea Leviticul Capitolul 17. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le. Iată ce a poruncit Domnul. Dacă cineva din casa lui Israel jungie în tabere sau afară din tabere un bou, un miel sau o capră și nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în la omului acelui. A vârșat sânge. Omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. De aceea copiii lui Israel, în loc să junge jețele pe câmp, trebuie să le aducă la preot înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să le aducă Domnului ca jertfe de moștenire. Preotul să le stropească sângele pe altarul Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să ardă grăsina care va fi de un miros plăcut Domnului. Să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veșnică pentru ei și pentru urmașilor. Să le spui, dar, dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor, aduce o ardere de tot sau vreo altă jertfă și nu o aduce la ușa cortului întâlnirii, ca să aducă jertfă Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui. Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor, mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce menâncă sângele și voi nimici din mijlocul poporului său. Căci viața trupului este în sânge, vi-l am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. De aceea am zis copiilor lui Israel, nimeni dintre voi să nu mănânce sânge și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor, vunează o piară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse sângele și să-l acopere cu tărână. Căci viața oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel să nu mâncați sângele niciunui trup, căci viața oricărui trup este sângele lui. Oricine va mânca din el va fi nimicit. Oricine, fie băștinaș, fie străin, care va mânca dintr-o fiară moartă sau spâșiată, să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seară. Apoi va fi curat. Dacă nu-și spală hainele și nu-și scalde trupul, își va purta fără de legea lui. Cartea Leviticul Capitolul 18 Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Vorbește copiilor lui Israel și spune eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele, să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Nici unul din voi să nu se apropie de rudă lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale, ci este mamă. Să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale, căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău, ci este sor. Să nu descoperi goliciunea sorei tatălui tău, este rudă de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, este rudă de aproape cu mamata. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, să nu te apropii de nevasta lui, este mătușă. Să nu-i descoperi goliciunea nurorei tale. Este nevesta fiului tău. Să nu-i descoperi goliciunea. Să nu-i descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. Să nu-i descoperi goliciunea unei femei și a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Cât sunt rude de aproape, este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale ca să-i faci un necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevastă ta, cât timp ea este încă în viață. Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăției ei când este la soroc, ca să-i descoperi goliciune. Să nu te împreună cu nevastă semenului tău ca să te pângărești cu ea. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertță lui Moloc, și să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Să nu te culci cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie. Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedersi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în locul vostru. Deci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea. Și astfel țara a fost întărită. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a versat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci deci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. Păziți poruncile mele și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cartea Leviticul, capitolul 19 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește întregea adunări a copiilor lui Israel și spune-le, Fiți că și Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Fiecare din voi să cinstească pe mamă sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă întoarceți spre idoli și să nu vă faceți Dumnezei turnat. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Când vă aduce Domnului o de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Jertfa să fie mâncată în ziua când o veți cerții, sau a doua zi. Ce va mai rămânea până a treia zi să se ardă în foc. Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât. Gerța nu va fi primită. Cineva mânca din ea își va purta vina păcatului său, că ne cinstește ce-a fost încina Domnului. Omul acela va fi nimicit din poporul lui. Când veți să cera holdele țării, să lași nesecerat un colt din câmpul tău și să nu strângi spicele rămasă pe urma săcerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii Să nu jurați strân pe numele meu, că ce ai necinstia să numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin țile. Să nu oprești până a doua zi plața celui tocnit cu zio. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cade, ci să te de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari ci să judești pe aproapele tău după dreptat. Să nu umbli cu birfel în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Să munștri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răspunzi și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Să iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Să păziți legile mele. Să nu împreună vită de două soiuri deosebită. Să nu să ameni în tău două feluri de semințe. Și să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. Când un om se va culca cu o femeie, roabă logodită cu un alt bărbat, și ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiți amândoi, dar nu pedepsiți cu moartea, pentru că ea nu era slobodă. El să aducă Domnului pentru vina lui. La ușa cortului întâlnirii, un berbece ca jertsă pentru vină. Preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecele a adus ca jertsă pentru vină. Și păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat. Când veți intra în țară și veți stăli tot felul de pomi roditor. roadele lor să le priviți ca netăiate împrejur. Timp de trei ani să fie netăiate împrejur pentru voi, să nu încați din ele. În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului spre lauda Lui. În al cincilea an, să mâncați roadele ca ele să vi se înmulțească din ce în ce mai mult. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu mâncați nimic cu sânge. Să nu ghițiți după vârcolaci, nici după nori. Să nu vă tăiați rotund colțurile părului și să nu surați colțurile bărbi. Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort, și să nu vă faceți slove poate, pe voi. Eu sunt Domnul. Să nu-ți necinstești fata dându-o să fie curvă, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fără de legi. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sunt. Eu sunt Domnul. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să te scoli înaintea părilor albi și să cinstești pe bătrâni. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, vă, că căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpe drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului. Să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. Cartea Leviticul Capitolul 20 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel, dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel, dă lui Moloc pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moarte, poporul din țară să-l ucidă cu pietre. Și eu îmi voi întoarce față împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloc pe unul din copiii săi, a spurcat locașul meu cel sunt și a necinstit numele meu cel sunt. Dacă poporul țării închide ochii față de omul acela care dă lui molov copiii de ai săi și nu-l omoară, îmi voi întoarce eu față împotriva omului aceluia și împotriva familiei lui și îl voi nimici din mijlocul poporului lui împreună cu toți cei ce curvesc pe el cu Moloc. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitor ca să curvească după ei, îmi voi întoarce față împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă simțesc. Dacă un om oarecare blastămă pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea, a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa, Sângele lui se cade asupra lui. Dacă un om prăcurvește cu o femeie măritată, dacă prăcurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea prăcurvări, să fie pedepsiți cu moartea. Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său și descopere astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiți cu moarte. Sângele lor se cadă asupra lor. Dacă un om se culcă cu norușa, amândoi să fie pedepsiți cu moarte. Au făcut o amestecătură de sânge. Sângele lor se cade asupra lor. Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos. Să fie pedepsiți cu moarte. Sângele lor se cadă asupra lor. Dacă un om ia de nevastă pe fată și pe mama ei, este o nelegiuire. Se iardă în foc pe el și pe ele ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru. Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moarte, și vita să a omorât. Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi și pe femeie și pe vită, să fie omorâte. sângele lor să cadă asupra lor. Dacă un om ia pe sorul sau fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei și ea îi vede pe a lui, este o mișelie. Să fie nimicit sub ochii copiilor poporului lor. El a descoperit goliciunea sorei lui, își va lua pedepsa pentru păcatul lui. Dacă un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor și îi descopere goliciunea, dacă îi descopere scurgerea și ea își descopere scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimicit din mijlocul poporului lor. Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, nici a sorei tatălui tău, căci înseamnă să descoperi pe ruda ta de aproape. Amândoi aceștia își vor lua pe păcatului. Dacă un om se culcă cu mătușa sa, a descoperit goliciunea unchiului său, își vor lua pedeapsa păcatului lor, vor muri fără copii. Dacă un om ia pe nevasta fratelui său este o necurăție, a descoperit goliciunea fratelui său, nu vor avea copii. Să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împlini, pentru că țara în care vă duc să vă așez să nu vă verse din gura ei. Să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi zgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mi este scârbă de el. V-am spus, voi le veți stăpâni țara. Eu vă voi da o înstăpânire. Este o țară în care curge lapte și mier. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am pus deoparte dintre popoare. Să faceți deosebire între dobitoacele curate și necurate, între păsările curate și necurate, ca să nu vă spurcați prin dobitoacele, prin păsările, prin toate teritoriile de pe pământ, pe care v-am învățat să le deosebiți ca necurate. Voi să fiți schimb, că și eu sunt, sunt, eu, Domnul. Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Dar dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort, sau se îndelățnicește cu ghicirea, să fie pedesit cu moarte. Să-i cu pietre. Sângele lor să cadă asupra lor. Cartea Leviticul Capitolul 21 Domnul a zis lui Moise, Vorbește preoților fiilor lui Aaron și spune-le, Un preot să nu se atingă de un mort din poporul său ca să nu se facă necurat. Afară de rudele lui cele mai de aproape, de mama lui, de tatălui, de fiul lui, de fratele lui și de sorusa care e în căsecioară, stă lângă el și nu este măritată. Afară de aceștia, să nu se atingă de niciun alt mort. Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort. Preoții să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort. Să nu-și rade colțurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. Să fie stins pentru Dumnezeul lor și să nu ne cinstească numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor. De aceea să fie stins. Să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt Sfinți pentru Dumnezeul lor. Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău. El să fie sfânt pentru tine, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, care vă sfințesc. Dacă fata unui preot să ne cinstește curvind, ne cinstește pe tatăl ei, să fie ars în foc. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost urnat de lemnul pentru ungere, și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul și să nu-și scâșie veșmintele. Să nu se ducă la niciun mort, să nu se facă necurat, și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. Să. să nu iasă din Sfântul locaș și să nu ne cinstească Sfântul locaș al Dumnezeului său. Căci în delemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt domnul. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. Să nu ia nici o văduvă, nicio o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcate sau curvă. Și femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Să nu-și ne cinsească să mânca în poporul lui, căci eu sunt Domnul care îl țin Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și spune niciun om din neamul tău și din urmașii tăi, care va avea o mețeasă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o mețeasă trupească nu va putea să se apropie, și anume, niciun om orb, șchiop, cu nasul fărn sau cu un mădular mai lung. Nici un om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă. Nici un om ghebos sau pipernicit cu albiață noc, care are râie, pe cingine sau boșit. Nici un om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo metacna trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc. Are o metăhnă trupească. Să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului Lui. Din mâncarea Dumnezeului Lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să menince. Dar să nu se ducă la perdea din lăuntru și să nu se apropie de altar, că are o ne trupească. Să nu ne cinstească locașurile mele cele sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Astfel a vorbit Moise lui Aron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel. Cartea Leviticul Capitolul 22 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește lui Aaron și fiilor lui ca să se ferească de lucrurile sfinte, care îmi sunt închinate de copiii lui Israel și să nu ne cinstească numele meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. Spune-le, orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea mea. Eu sunt Domnul. Orice om din neamul lui Aron care va avea lepră sau scurgere de sămânță, să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Tot așa, și ceea ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mod, de ceea ce va avea o lepedare de sămânță în somn, ceea ce se va atinge de o teritorie și se va spurca, sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea. Cine se va atinge de aceste lucruri, va fi necurat până seara. Să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce își va scălda trupul în apă. După a Sfințitul Soarelui va fi curat și în urmă va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este lui. Să nu mănânce dintr-o vită moarte sau sfârșită ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul. Să păzească poruncile mele ca să nu-și ia pedapsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile stinte. Eu sunt Domnul care-i Sfințesc. Nici un străin să nu mănânce din lucrurile stiint. Cel ce locuiește la un preot ca oaspe, și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile stint. Dar robul cumpărat de preot cu preț de argint va putea să mănânce tot așa și cel născut în casa lui. Ei să mănânce din hrana lui. Fata unui preot maritată după un străin să nu mănânce din lucrurile stinte aduse gercă prin ridicare. Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărțită de bărbat, fără să aibă copii și care se va întoarce în casa tatălui său, ca atunci când era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei, dar nici un străin să nu mănânce din ea. Dacă un om mănâncă dintr-un lucru sfânt, fără să bage de seamă, să dea preotului prețul lucrului sfânt, adăugând încă o cincină la el. Preoții să nu necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei domnului ca jertă prin ridicare. Ei vor face să apese astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovați mântând din lucrurile ținte, că și eu sunt Domnul care îi sfințesc. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le, Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel, care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bună voie, să ia o parte bărbătească fără cusuri din boi, în ei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Dacă un om aduce Domnului din voi sau din oi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusuri, ca să fie primită, să n-aibă niciun cusur în ea. Să nu aduceți niciunea care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine. Din acestea să nu aduceți pe altar ca jertă mistuită de foc înaintea Domnului. Ca dar de bună voie vei putea să jertăști un bol sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt. Dar ca dar pentru împlinirea unei juruințe nu va fi primit. Să nu aduceți Domnului îndobitor cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate. Să nu-l aduceți ca în țara voastră. Nici să nu luați de la străin vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceți ca mâncare Dumnezeului vostru, căci sunt sluțite au metehnă și n-ar fi primite. Domnul a zis lui Moise. Vițelul, mielul sau iedul după naștere să mai rămână șapte zile cu mamă să. și apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus domnului ca jert să de foc vaca, oaia sau capra, să nu o junghiați ca jertfă în aceeași zi cu fătul lor. Când vă aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Vita să se mănânce în aceeași zi, să nu lăsați nimic din ea până a doua zi dimineață. Eu sunt Domnul. Să păziți poruncile mele și să le împrimiți. Eu sunt Domnul. Să nu ne cinstiți numele meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul care vă simțesc și care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul. Cartea Leviticul, capitolul 23 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca aduneri sfinte. iată sărbătorile mele. Șase zile să lucrați. Dar ziua a șaptea este sabatul, ziua de odihnă cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremile lor hotărâte. În luna întâia, în a 14-a zi a lunii, între cele două se, vor fi Paștele Domnului. Și în a 15 -a zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. Șapte zile să mâncați azi. În ziua întâia să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Șapte zile să aduceți domnului jerse mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slug. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți intra în țara pe care vă dau și când veți să cera sămănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a săcerișului vostru. El să legene snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să legene într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți ca ardere de tot Domnului un miel de un an fără cusur. Să adăugați la el douăzeci de efă din floarea făinii, frământate cu un de lemn ca dar de mâncare mistui de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceți o jertfă de băutură de un sper de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. De a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, te numărați șapte săptămâni întregi. Să numărat 50 de zile până în ziua care vine după al șaptelea sabat. Și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre două pâini ca să fie legănate într-o parte și într-alta. Să fie făcute cu zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea, sunt cele din tiroade pentru Domnul. Afară de aceste pâini să aduceți ca de tot Domnului șapte mii de un an fără cusuri, un vitel și doi bărbeci. Să adăugați la ei darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire și doi miei de un an ca jertfă de mulțumire. Preotul să lege-ne aceste dobitoace într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă, și cu cei doi miei. Ele să fie închinate Domnului și să fie ale preotului. În aceeași zi, să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din timpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste stice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le. În luna a șaptea, în cea din tui lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu țiune de trâmbițe și o adunare stântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertță mistuită de foc. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: În ziua a zecea a acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare stântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertță mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara următoare să preznuiți sabatul vostru. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le. În a 15-a zi a acestei a șaptea luni va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de șapte zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă. Să nu faceți nicio o lucrare de slugă în timpul ei. Timp de șapte zile să aduceți Domnului jertțe mistuite de foc. A opta zi să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertțe mistuite de foc. Aceasta să fie o adunare de sărbătoare. Să nu faceți nicio o lucrare de slugă în timpul ei. Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări sfinte ca să se aducă Domnului gerțe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, jertțe de vite și jertțe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărât. Afară de aceasta, să păziți sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre înaintea Domnului, să aduceți toate gerțele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. În a, 15 -a zi a lunii acesteia a șaptea, când veți strânge rodurile țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. Cea din trei zi să fie o zi de odihnă, și a opta să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați pome din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu, și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. În fiecare an să prezenuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, Timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s-o Șapte zile să locuiți în corturi. Toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi. Pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Așa a spus Moise copiilor lui Israel, care sunt sărbătorile Domnului. Cartea Leviticul, capitolul 24 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru speșnic un delem curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat. Aaron să-l pregătească dincoace de perdea din lăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat de seara până dimineața în față Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. Să așeze candelele în stășnicul de aur curat, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului. Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din douăzeci de iefă, Să le pui în două șiruri, câte șase în fiecare șir, pe masa de aur curat înaintea Domnului. Peste fiecare șir să pui pămâie curate, care să fie pe pâine ca aducerea minte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. În fiecare zi de sabat să se pune aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat. Acesta este un legământ veșnic pe care îl vor ține copiii lui Israel. Pâinile acestea să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt. O parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică. Fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabere cu un bărbat israelit. Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. L-au dus la Moise. Mama sa se numea Shelomit, fata lui Dibrei din seminția lui Dan. L-au aruncat în temnițe până va spune Moise ce va porunci Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: Scoate din tabără pe cel ce a hulit. Toți cei ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui, și toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: Oricine va blestema pe Dumnezeul lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. Cine va blestema numele Domnului? Va fi pedepsit cu moartea. Toată adunarea se lucide cu pietre. Fie străin, fie băștinași, să moară pentru că a culit numele lui Dumnezeu. Cine va da unui om o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Cine va da unui dobito o lovitură de moarte, să-l înlocuiască. Viață pentru viață. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să-i se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Cineva ucide un dobitoc, să-l înlocuiască, dar cineva ucide un om, să fie pedepsit cu moartea. Să aveți aceeași lege pentru străini ca și pentru băștinași, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Moise a vorbit copiilor lui Israel, au scos afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut-vă porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. Cartea Leviticul Capitolul 25 Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai și a zis Vorbește copiilor lui Israel și spune-le Când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în șința Domnului. Șase ani să-ți Șase ani să-ți tai via și să strângi uradele, dar anul al șaptelea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ. Un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți ogorul și să nu-ți tai via. Să nu se cerceva ieși din greunțele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netajată. Acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Ceea ce va ieși de la tine din pământ în timpul sabatului lui, să vă slujească de hrană, fie robului și roabei tale, celui tocmii de tine cu ziua și străinului care locuiește cu tine, vitelor tale și fiarelor din țara ta, tot venitul pământului să slujească de hrană. Să nu șapte săptămâni de ani, de șapte ori șapte ani, și zilele acestor șapte săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a zecea zi a lunii a șaptea, să pui să sune cu trâmbița răsunătoare. În ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Și să sfințiți astfel, anul a lea să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. Anul al lea să fie pentru voi anul de veselie. Atunci, să nu sămânați, să nu se cerați ce vor aduce ogoarele de la ele și să nu culegeți bine tăiate. Căci este anul de veselie, să-l priviți ca ceva sfânt, să mâncați ce vă vor da ogoarele voastre. În anul acesta de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui. Dacă vindeți ceva aproape lui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, Niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui. Să cumperi de la aproapele tău, socotind ani de la anul de veselie, și el să-ți vândă socotind anii de rod. Cu cât vor fi mai mulți ani, cu atât să ridici prețul, și cu cât vor fi mai puțini ani, cu atât să-l scazi. Că și el îți vinde numai numărul săcerișurilor. Niciunul din voi să nu înșele deci pe aproapele lui și să te teme de Dumnezeul tău căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le, și veți locui fără frică în țară. Țaraș va da rodurile, veți mânca din ele și vă veți sătura, și veți locui fără frică în ea. Dacă veți zice, ce vom mânca în anul al șaptelea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge rodurile? Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea, și pământul va da roade pentru trei ani. Când veți sămăna în anul al optulea, veți mânca tot din vechile roduri. Până la al noulea an, până la noile roduri, veți mânca tot din cele vechi. Pământurile să nu se vândă de veci, că țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. De aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Dacă fratele tău se răcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stând în putință lui singur să facă răscumpărarea, să socotească ocotească de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui, dacă n-are cu ce să-i dea înapoi... Lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie. La anul de veselie, el să se întoarcă la moșia lui, și cumpărătorul să iasă din ea. Dacă un om vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată cu ziduri, să aibă drept de răscumpărare până la împlinirea unui an de la vânzare. Dreptul lui de răscumpărare să ține un an. Dar dacă această casă, așezată într-o cetate înconjurată cu ziduri, nu este răscumpărată înainte de împlinirea unui an întreg. Ea va rămânea de veci cumpărătorului și urmașilor lui, iar în anul de veselie să nu iasă din ea. Casele din sate care nu sunt înconjurate cu ziduri, să fie privite ca de îndepământ. Ele vor putea fi răscumpărate și cumpărătorul va ieși din ele în anul de veselie. Cât privește cetățile loviților și casele pe care le vor avea ei în aceste cetăți, Leviții să aibă un drept necurmat de răscumpărare. Cine va cumpăra de la Leviți o casă, să iasă în anul de veselie din casa vândută lui și din cetatea în care o avea. Căci casele din cetățile leviților sunt avere lor în mijlocul copiilor lui Israel. Ogoarele așezate în jurul cetăților leviților nu se vor putea vinde, căci ei le vor stăpâni de veci. Dacă fratele tău se răcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă. Să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Să nu-i împrumuți banii tăi cu dobândă și să nu-i împrumuți merindele tale pe camăt. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care v-am scos din țara Egiptului, ca să vă dau țara Canaanului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Dacă fratele tău să răcește lângă tine și să vinde ție, să nu-l pui să facă muncă de rob, ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic, să stea în slujba ta până la anul de veselie. Atunci să iasă de la tine el și copiii lui care vor fi cu el și să se întoarcă în familia lui, la moșia părinților lui. Căci ei sunt slujitorii mei, pe care i-am scos din țara Egiptului, să nu fie vânduți cum se vând robii. Să nu stăpânești cu asprime și să te teme de Dumnezeul tău. Dacă vrei să ai rob și roabe, să iei de la neamurile care vă înconjoară, de la ele se cumpărați rob și roabe. Veți putea să-i cumpărați și dintre copiii străinilor care vor locui la tine și din familiile lor, pe care le vor naște în țara voastră. Ei vor fi averea voastră. Îi puteți lăsa moștenire copiilor voștri după voi, ca pe o moșie, și puteți ai tine ca să robe pe veci. Dar când despre frații voștri, copiii lui Israel, niciunul din voi se nu stăpânească pe fratele său cu astrinul. Dacă un străin sau un venetic se îmbogățește și fratele tău se lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunuia din familia străinului, el să aibă dreptul de răscumpărare după ce se va fi vândut. Unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Unchiul lui sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să-l răscumpere. Sau dacă are ce să se răscumpere singur. Să facă socoteala cu cel ce l-a cumpărat din anul când s-a vândut până în anul de veselie. Și prețul de plătit va termina de numărul anilor care vor fi pretuiți ca a unui om tocmit cu plată. Dacă mai sunt încă mulți ani până la anul de veselie, își va plăti răscumpărarea după prețul anilor acelora și să-l scadă din prețul cu care a fost cumpărat. Dacă mai rămân puțini ani până la anul de veselie, să le facă șocoteala și să-și plătească răscumpărarea după acești ani. Să fie la el ca unul tocmit cu anul și acela la care va fi să nu se poarte cu asprină cu el sub ochii lei. Iar dacă nu este răscumpărate niciunul din aceste feluri, să iasă de la el în anul de veselie, el și copiii lui care vor fi împreună cu el. Căci copiii lui Israel sunt robii mei, ei sunt robii mei pe care i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cartea Leviticul, capitolul 26 Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați niciun tip cioplit. Nici stiu de aducere aminte. Să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri ca să vă închinați înainte ei, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își borda rodurile. Abia veți greul și veți începe cu lesul viei, și cu viei va ținea până la semănătură. Veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura, și veți locui fără frică în țara voastră. Voi da pace în țară și nimeni nu vă va turbura somnul. Voi face să piară din țară fiarele sălbatice, și sabia nu va trece prin țara voastră. Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Cinci din voi vor urmări 100, și 100 din voi vor urmări zece mii și și voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Eu mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și îmi voi ține legământul meu cu voi. Veți mânca din roadele cele vechi, și veți scoate afară pe cele vechi, ca să faceți loc celor noi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru, și sufletul meu nu vă va uri. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Dar dacă nu mă ascultați și nu îmi toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru... Urăște rândielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu. Iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groază, lingoarea și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să pieră viața din voi. Sămânța o veți semăna în zădar, că o vor mânca vrăjmașii voștri. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătut și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă uresc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos. Pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodurile. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuțina, așa că vă vor rămâne drumurile pustii. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, Mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului meu. Și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciumă în mijlocul vostru și veți sidați în mâinile vrășmașului. Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu, vouă cu mânie, și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor voștri, veți mânca până și carne a voastre. Vă voi nimici nălțimile pentru jertă, vă voi dărima astina Soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri, și sufletul meu vă va uri. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pustii locașurile sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. Voi pustii țara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniți văzând-o. Vă voi împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustită și cetățile voastre vor rămânea pustii. Atunci țara se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită și cât veți fi în țara vrășmașilor voștri, atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită va avea odihna pe care nu o în anii voștri de sabat, când o locuiați. În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viață în țara vrășmașilor lor, voi băga frica și îi va urmări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt. Vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriți. Se vor prăvăli unii peste alții ca înaintea săbiei, fără să fie urmăriți. Nu veți putea să stați în picioare în fața vrăjmașilor voștri. Veți pieri printre neamuri și vă va mânca țara vrăjmașilor voștri. Iar pe aceea dintre voi care vor mai rămâne în viață, îi va apuca durerea pentru fără de legile lor, în țara vrăjmașilor lor. Îi va apuca durerea și pentru fără de legile părinților lor. Își vor mărturisi fără de legile lor și fără de legile părinților lor, călcările de lege pe care le-au săvârșit față de mine și împotrivirea cu care mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora și eu m-am împotrivit lor și i-am adus în țara vrășmașilor lor. Și atunci, inima lor în prejur, se va smeri și vor plăti datoria fără de legilor lor. Atunci îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacob. Îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Isaac și de legământul meu cu Avram și îmi voi aduce aminte de țară. Țara însă va trebui să fie părăsită de ei și se va bucura de săbatele ei în timpul când va rămânea de departe de ei. Și ei vor plăti datoria fără de legilor lor pentru că au nesocotit poruncile mele și pentru că sufletul lor au urât legile mele. Dar și când vor fi în țara vrășmașilor lor, nu voi lepăda de tot. Și nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Și îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legământ, prin care i-am scos din țara Egiptului, în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. Acestea sunt rânduielile, poruncile și legile, pe care le-a statornicit Domnul între el și copiii lui Israel pe muntele Sinai, prin Moise. Cartea Leviticul, capitolul 27 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Când se vor face juruințe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului după prețuirea ta. Iar prețuirea pe care vei face unui bărbat de la 20 până la 60 de ani, să fie de 50 de situri de argin, după situl Sfântului Locaș. Dacă este femeie prețuirea să fie de 30 de cicli, De la 5 până la 20 de ani, prețuirea să fie de 20 de cicli pentru un băiat și de 10 cicli pentru o fată. De la o lună până la 5 ani, prețuirea să fie de 5 sicli de argin pentru un băiat și de 3 sicli de argin pentru o fată. De la 60 de ani în sus, prețuirea să fie de 15 cicli pentru un bărbat și de 10 cicli pentru o femeie. Dacă ceea ce a făcut juruința este prea sărac ca să plătească prețuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot să-l prețuiască. Și preotul să facă o prețuire potrivit cu mijloacele omului acelui. Dacă este vorba de dobitoacele care pot fi aduse ca jertă Domnului, orice dobitor care se va da Domnului va fi ceva sfânt. Să nu-l schimbe și să nu pune unul rău în locul unuia bun, nici unul bun în locul unuia rău. Dacă s-ar întâmpla să se înlocuiască un dobitoc cu altul, și unul și celălalt va fi sfânt. Dacă este vorba de dobitoacele necurate, care nu pot fi aduse ca jertă Domnului, să aducă dobitocul la preot, care îi va face prețuirea după cum va fi bun sau rău, și va rămânea la prețuirea preotului. Dacă vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la prețuirea lui. Dacă cineva își închine Domnului casa, hărăzind o Domnului ca un dar sfânt. Preotul să-i facă prețuirea după cum va fi bună sau rea și să rămână la prețuirea făcută de preot. Dacă ceea ce și-a închinat domnului casa vrea să o răspumpere, să adauge o cincime la prețul prețuirii ei și va fi a lui. Dacă cineva închină domnului un ogor din moșia lui, prețuirea ta să fie după câtina de semânțe pe care o dă, și anume 50 de siclii de arcin pentru un omer de sămânță de ori. Dacă își întine domnului ogorul cu începere chiar din anul de veselie, să rămâne la prețuirea ta. Dar dacă își întine domnului ogorul după anul de veselie, atunci preotul să-i socotească prețul după numărul anilor care mai rămân până la anul de veselie și să-l scadă din prețuirea ta. Dacă ceea ce și-a domnului ogorul vrea să-l răscumpere, atunci să mai adauge o cincime la argintul prețuit de tine și ogorul să rămâne al lui. Dacă nu-și răscumpără ogorul și îl vinde altui om, nu va mai putea fi răscumpărat. Și când va ieși cumpărătorul din el la anul de veselie, ogorul acela să fie închinat Domnului ca ogor hărăzit lui, să fie moșia preotului. Dacă cineva închină Domnului un ogor cumpărat de el, care nu face parte din moșia lui, preotul să-i socotească prețul după cât face prețuirea până la anul de veselie și omul acela să plătească în aceea zi, Prețul hotărât de tine, ca lucru închinat Domnului. În anul de veselie, ogorul să se întoarcă la acela de la care fusese cumpărat și din moșia căruia făcea parte. Toate prețuirile să se facă în ciclul Sfântului Locaș. Ciclul are 20 de ghiere. Nimeni nu va putea să închine Domnului pe născut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întâi născut. Fie bou, fie miel, este al Domnului. Dacă este vorba însă de un dobitoc necurat, să-l răscumpere cu prețul prețuit de tine, mai adăugând încă o cincime. Dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după prețuirea ta. Tot ce va dărui un om Domnului prin făgăduință din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere. Fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui. Tot ce va fi derui Domnului prin făgăduință, va fi un lucru prea scump pentru Domnul. Niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime. Orice zeciuială din cirez și din turme, din tot ce trece sub tăiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău și să nu se schimbe. Dacă se înlocuiește un dobitoc cu un altul, și unul și celălalt va fi sfânt și nu vor putea fi răscumpărat. Acestea sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai. Aici se încheie cartea Leviticului.